Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa penzi wa kazamaji wa Mruguru TV na matumani yangu ni Wazima wa Afya na furai sana mnavo pia kukufa moja na mimi na pata support za watu niye ndo kila kitu na mimi ilo mbeza mkasema kwanini Dr. Mruguru leo niko tofauti sana leo nime tofauti kwa sababu leo nilizungumzia ukiliopita kwa mba nina ambayo nita kwa laki moja, Mafuta haya yana uwezo wa kukamata mchawi, mafuta haya ya na uwezo wa kuondoa majini, mafuta haya na uwezo wa kutatua matatizo ya kichawi. Kuna mafuta ya 3. Mafuta ya ni nikizungumzia na mafuta tofauti na mafuta ya kwanza yani pikwa kwa njia za uchawi. Ndio maana leo nimekuja nikiwa na hizi zana, nitazielezea hapa kwanini nilezikuwa na hizi zana. Zana hizi japokuwa kuna hii moja na isafirisha, kuna mtu maalum ambaye ameitaka zana au amefywa izana na kuitumia. kutumia. lakini na mafuta lakini pia nazana tofauti nimekuja nazo. Mafuta haya yana uwezo wawezi yana uwezo wa kukamata mchawi nyumbali kwako pasipo kwenda kwa mtaamu. Mafuta haya na uwezo wa kufunzajini yo yote mwenye kuleta madhara ndani ya nyumba. Mafuta haya na uwezo wa kupatalisha mapatano, ya yani, nania nini kama mna malumbano labda mwanamke na mwanaume mnaalumbana lakini chanzo cha marumbano yenu ni nguvu za kishirikina yani imani wa kuna wa watu wamekuja kuweka shirikina ndani kuna watu wamekuja kuweka uchawi ili wawalumbanishe ninyi watu wawili mafuta haya atakusaidia yatakusaidiaje ukiyapata mafuta haya nitakupa maelezo yake mafuta haya utayatumiaje haya mafuta uwezi ukayapata kwa mtu wa aina yoyote zaidi ya pango lakini mafuta haya jamaa yana mafuta haya ukiyapata uvumilie. Yaani ukifungua hapa hapa nilipo kama mnavoona nzi wanipata. Ni mafuta yametengenezwa kichawi. Vitu vinachanganywa kumu ni vitu vichafu, ni vitu vibaya ambapo ndomana unakuta yenyewe yana harufu kali ni na kitu ambacho kilioza. Lakini nimeyatengeneza mafuta haya kwa sababu mungu tu. Ndio maana unaweza hakuna rogo. Haya mafuta haya hayana roho. Kwa sababu labda ni wape sili moja. Rogo ni biashara. Emikunana tukeka rogo yake usome fanya nini ile ni biashara tu mimi sitengenezi rogo mimi natengeneza mafuta ili aje akusaidie rogo haikusaidii chochote na usembe ule wa kiboko ya wachawi nilikuwa nimewekea rogo lakini pia yote rogo haina maana kwangu kwa sababu mimi natengeneza kitu Se kwamba banyeki brand ndio nitakizwa kwa bei kubwa no hii nimeitoa ili kwa sisi wendetu ambao kwa hali ya chini na ndo maana kwa laki lakini mafutani na uwezo wa kuuza hata bilioni moja na nguvu yake inayofanya haya mafuta. Ni mafuta ya na ni madogo lakini hii ni dozi ya mtu mmoja aiza familia moja. Lakini pia mna mafuta haya hapa. Haya mafuta tunayapika. Mafuta haya tunayapika. Haya ni moto. Haya mafuta ya oda, ni hatari. Yana kazi gani? Mafuta haya kazi yake kubwa ni kwa niaba ya watoto. Kuna watoto huwa wanashindwa kutembea. Kuna watoto uo wanapoa kama wana matatizo kidogo ya kia Lakini ya mwengi wanafua na majini. Na wengi wanafua nasababishwa na pego chafu. unakuta na shuleni shureni, anasoma, lakini haelewe fanyi nini Mafuta haya ndo kimoko. Mafuta haya, mnamwekia toni, niko kimoni ya maji ya poga. lakini nama ambia mzito. Anesumbuliwa na ndoto zisohuwa za za asheri takuta naota kiwana mjamzitu lakini anaota nadhaa naota mara anaingia period atafanya nini mafuta haya ndio yanamwambia natengua kila kitu lakini mafuta haya kwa mwanamke ambaye hezi yake imeshuka hezi yake haioni vizuri tumbo linamuumia chini ya kinena anahisi kizunguzungu kichwa kinauma akenda hezi yake inakuwa inaalibika hezi yake inakuwa inatoa harufu kali mafuta haya ndio sumu yake nia gani mafuta haya mpana mtu anakuta anashumbuliwa na miguu miguu ina sana bingu inawaka moto mguu inakufa ganzi mafuta haya nachukua kidogo pamba anachova anachua zile sembi ni nyama mwivu yanapenya kwenda kulainisha na kuondoa tatizo kwa haraka haya wale wenzangu na mimi eh nafikiri washanielewa wazee watu wangu wenzangu na mimi kwamba leo mke wa fulani nyumbani nini hii mafuta haya pia mafuta haya na uwezo wa kukuza kutoka katika karoti kwenda kwenye tango naamini na vizuri na na sana Mafuta haya yenye uwezo kama unahisi mama furahi karoti basi mafuta haya suluhisho yake yanapatikana kwa 1 lakini sasa je mafuta haya yanakupatia wewe mtoto wa kimeme labda ya kwenda kupooza je tiba hasa ya kwenda kurudia tendo hasa mara kwa mara na kusema leo kwili ndipo katika shughuli kuna dawa hii ni dawa ndogo sana nimeweka kama mfano ziko nyingi na nafuko zima Nilo toka jamani kupika unangu. Hii dawa. Ukitaka kuindia katika tendo. Sisemi kwamba na mkongu wa mtu noo. Meji kukwa hili ya tiba. Hii dawa. Unakotaka kuenda kuindia katika tendo. Unachanganya na mate yako. Unajua mate mtakuja kwe ya mazea. Mate ya mati ya. Hasa kwa ya zetu na sisi unanguja katika maswala tendo la doa. Kwa hiyo hii. Unachukua mate yako una unachanganya na hilawa kilogo unachukura unachanganya na hidawa, una hidawa. Inakuwa kama, ukiko mate kama unashindwa, masichukua tumaya Lakini maji ya ya wea maji masake Nisigia piliwe cha watu simu zangu zimekuwa mtiani, sipatikani Namba yangu ni ile ile moja Usumbuwe ni katika namba ya usho 28 Pige ile namba, ya mani, pige ni kwanjia kawaida utapokelewa Wakati kukile mimi WhatsApp zishiki simu Yani shinda na kuwaka simu kwa sababu nipo vize Asa kwenye mchanganyaji upikaji wa haya madao. Zimango unaweza ukakuta kabisa iko online lakini isipatikani. Kwaona kuna mtihani mzito. Wengine paka wanaweza ukaniisi bila ya. Mafuta haya jamani unyapati sehemu nyingine yote. Na asije akukudanganya mtu ukaenda sehemu usijakwambia mafuta ya Dr. Mugundu ya. yangu ya kwa tofauti. Ukiyapata mafuta haya, tofauti wake. wa, wa